Напевно, їх скидали тут не один десяток років. Можливо, вони лежали тут у кілька шарів. І зараз я стояв на них. А годину тому я впав і обдер руку об одну з таких костомах. Я підхопив дошку і подався до лісу. І раптом просто над головою небо розкололося яскравим павутинням блискавки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 але злива й не думала вщухати. З мене текло. Дошка і трава з отим камінням під ногами зробилися слизькими, і я двічі впав, поки вибрався з цього страхітливого поля. Шлях до табору довелося долати практично у темряві. Зранку я відчував себе як побитий. Усе боліло. З'явився нежить. Наслідок прогулянки під дощем. До того ж ми майже по-справжньому побилися із Сашком Геселингом, нас ледве розтягли. А наступного дня відбулося прощальне вогнище. До нас приїхав увесь будзагін, ті, що працювали в РСУ. Тут, серед лісу, розклали здорове знебагаття. Вогонь був метрів зоп'ять заввишки. Приїхав сам Геселинг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 І ось коли я був з друзями біля одного знаметів і про щось розмовляв, несподівано побачив того, з ким найменше зараз хотів би зустрітися. Поруч з обома геслингами стояв власною персоною тутешній Чаклун. Як завжди, він ледь похитувався і говорив щось до Сашка. Мені здалося, що молодший геслинг шукає когось очима. Може, мене? А що, як той злощасний камінь, якого я прихопив, усе-таки амулет? Що, як мішка шаман прийшов сюди його шукати, згадавши, що він зник саме після мого візиту? Я відчув себе вкрай незручно. А де, до речі, той камінь? Він лежав у кишені могорюк зака, куди я і поклав його, пакуючись у дорогу. А що, як зараз цей алкаш влаштую розбори і почнуться пошуки. А можливо, я просто забивав собі дурним голову і старий ніхчема приперся, розраховуючи випити на дурняка. Ну хай там як. Ще раз пошкодувавши, що свого часу спокусився на цю каменюку, я непомітно пробрався до намету, витяг камінь з рюкзака і, сховавшись у вагончику, ліг спати. Там уже лежали штабелями ті, хто перебрав.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 Діда-алкоголіка про пса, що ходить за ним, я мав пригадати події майже 15-річної давнини. Але моя інтуїція криком кричала, що ось тут-то, як кажуть, пес заритий. Невесела тавтологія. Річ якраз у тому, що ніякого пса біля діда-мішки я не бачив. Ні тоді, коли був у Гачелівці, ні тоді, коли він приходив до нас на вогнище. І мені ще раз чітко пригадалася інтонація, з якою мішка-шаман промовив ці слова. Я тоді зрозумів їх так, що немає чого йому боятися, бо його пес за ним ходить, тобто охороняє. Насправді ж, вислів цей, тепер ставало очевидно, треба розуміти інакше – тому, за ким ходить чорний пес, немає вже чого боятися. Точніше, ще чогось, оскільки вистачає і цього. Ну чого можу боятися я, принаймні, з тих банальних речей, яких належить жахатися нормальній людині? Та нічого. Можливо, кілька місяців тому я б міг боятися, що мене переїде машина або впаде цеглина на голову, або перестринуть п'яні покидьки з ножем. А зараз я чітко усвідомлював, що не боюся цього. Адже за мною ходив він, щодня невблаганно скорочуючи відстань, заганяючи мене, наче жертву, в глухий кут. Він сам весь жах.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 Лише одного разу цей погляд прояснив так, що мені здалося, наче я заглядаю в глибину його душі. Я вже зараз майже реально ще раз почув промовлені ним слова. «Дивись, щоб він тебе не почав ганяти».